Mambo vipi mtazamaji wetu. Ni siku nyingine tena ni ukaribishe katika historia zetu hapa hapa East Africa Na leo tumekusogevia historia ya nyota kutokea nchini Tanzania ambapo kapata umaarufu mkubwa katika tasnia ya filamu na muziki. Si mwingine bali ni Hemedi Suleimani. jina ni Fatna Suleimani. Karibu. Hemedi Suleimani Maarufu kama Hammedi PhD, alizaliwa mwaka 1966 Agasti 31 na elimu yake ya msingi alianzia Oster Bay Primary School na kumaliza katika shule ya msingi Bunge na baada ya hapo akajiunga na masomo ya sekondari Anuri Islamic Sekondari mkoa Tanga na baadaye akaendelea na kidato cha tano na cha sita katika shule za Akenfolla na Coastal High School zote za mkoani Tanga ambako ndiko alimaliza elimu yake majibu yake hayakuwa mabaya ila hakuweza kuendelea na chuo na badala yake alianza kuikimbilia ndoto yake mpya rasmi kupitia kipaji chake mwaka 2008 aliposhiriki mashindano ya Taska Project FEM jijini Nairobi nchini Kenya na kung'aa vilivyo wengi walifananisha na Asha Raymond akiwateka mashabiki hasa wakike mwaka 2011 alirudi katika mashindano hayo tena akiwa ni msanii maarufu kutokea Tanzania akiwa na uwezo mkubwa zaidi TV sasa ni hitmaker asiyezoeleka kwenye rnb na akimulika na lensi ya kamera katika kipadi chake cha kuigiza ukikwepa sauti hemedi PSD phd kwenye radio basi huenda ukashinda kuikwepa sura yake kwenye video za muziki au katika fila mbali mbalimbali za Tanzania kwa miaka mingi mwimbaji huyu aliyegeuka kwa mwigizaji wa filam na kufanikiwa kiasi kikubwa ameendelea na harakati kwenye fani hizo mbili kwa spidi isiyo na dalili ya kupungua. Hemedi ana kilikuwa filamu zinamsaidia kwa kiasi kikubwa kumpa vitu vingi anavyohitaji katika maisha yake licha ya kukilikuwa muziki anaupenda zaidi. Hata hivyo kwenye muziki msichao huyu ameonekana kuwekeza nguvu nyingi kwenye kufanya video kuliko kusimamia promotion ya audio kwenye radio. Kwa upande wa filamu, Hamidi anadai kuwa filamu nyingi mnazo mwingizie kipato kikubwa ni zile ambazo amefanya na watayarishaji wapya kwenye industry. Hizo filamu mpya anazozifanya na maproducer wapya ndizo huwa zinazomlipa fedha nyingi sana tofauti na anapoiitwa na msanii mwenzake au mtu ambaye amimzoea anadai kuwa pamoja na kuwapa fedha nyingi watayarishaji nyi wapya huwa na kasumba ya kuwajali zaidi wasanii ingawa. anakubali kuwa ni sahihi kufanya bei ya kishikaji kwa wasanii anofamiana nao ambao mshahara siku nao na msaada kwake Emily anasema filamu zinmsaidia kumpa uwezo wa kuendeleza muziki wake hasa pale anapokwama. Katika tofauti nyingine msanii huyu anamini kuwa ni ngumu kwa asili ya soko la filamu Tanzania msanii kama yeye kupata connection na kufanya filamu za kimataifa kama yeye mwenyewe hajazunguka kutafuta. tofauti na wasani wengine Hemedi anadai kuwa tamani lake kubwa ni kuingia kwenye soko la filamu la Afrika Kusini kuliko Nigeria hata hivyo pamoja na kuwa na filamu nyingi sokoni Hemedi si mtazamaji mzuri wa filamu zake na hata zingine za Kibongo Anadaikuwa kuwa anachofanya ni kupokea tu maoni, kupitia mitandao ya kijamii kutoka kwa watu waliootazama ambao humuelewa, waliofurahishwa nacho na kuchukizwa kwenye filamu zake na kufanya kazi maoni hayo. Na tumaini umefurahi sana kupata kujua historia for ya staa huyu kutoka kinchi ni Tanzania Hemedi Suleimani pia usahau kusubscribe YouTube channel yetu ili uanze kupata vipindi wetu langu jina ni Fatna Sulemani mpaka wakati mwingine heri.